Tunapata sana shida kwa kwa dili ya sabuni kuvuli anguazake.、E, saevi unavuma na vile auze kuji. Yani na jesa idia haju ni mama kena na thoa na, na kumbadilia nguo njini? Wa wala sabuni wa sabuni auweki. Mana kwa auweki na na tumika wakimoa jamu na rambili na saevi mana niku kama niku. 私はこの部屋でのフィリピンを持ってきているので、私はこのように。